Bueno, pois pues temos o seguinte convidado que nos vamos ir, pois... Ayeri, ayer, ayer, vamos a comer un pouco de doces, non? Vamos a falar de doces, sí. sí vamos, a falar... eh, vamos a falar con Miguel Mosquera, Muy ben. que o que nos vai a falar agora é da pastelería fina rei. Muy ben que fai unhas doces que non vexas Eu teño pasado algunha vez por ali e digo, bueno, este é o meu. De doces e de cultura, vamos a falar. É de cultura vean. tamén, vamos, sí, a, señor. Moi boa tarde, Miguel. Pois pues moi boa tarde, Xulio Armando. Boa Bu tarde. Dayari. Boa tarde, Miguel. Moitísimas gracias por atendernos. Eh, benvido. Bueno, eu digo que vamos a falar de doces, pero tamén vamos a falar de cultura, porque vos estades moi moi relacionados precisamente coas dúas cousas. Sí. Os doces que, dende de hai moitísimo tempo, mm -hmm. o, a fina rei, pois... Que, que non era precisamente da Lloriz, que era del estrobe, non? Sí. Deu aí a Llariz e quedou aí definido, de, e esta pastelería que no começo era un pequeniño local, sí. agora xa ten hasta franquicias, non? Sí. Bueno, uh, non somos exactamente unha pastelería, non sempre nos consideramos o... A... O proxecto comezou como un obradoiro uh -huh. no que se elaboraba e se comercializaba, non non puntos de venta, entonces íramos nós baixo unha repostería e a a idea inicial era elaborar estos el ariz, uh -huh. de elaborar doces tradicionais galegos que amendoado de allariz, o real, amendoado, lógicamente, o, sí, sí. eh, sí, o melindre, uh -huh. a rosca moi dura feita con, con caramelo. Eh, amendoza y pico, que quizás sea lo más emblemático, sí, sí. elaborar y comercializarlos, sacarlos fuera la vida, eh, ponerlos en valor también cuidarlos y uh -huh. mantenerlos también para que no uh -huh. caigan en los crecementos ¿no? esa es un poco a nuestra filosofía ah, ¿no? y como decías estamos <risa> bien sellados o nos gusta eh, arrimarnos un poquillo en la cultura, primero porque nos pensamos que esto en sí es cultura, ¿no? Hombre, la economía Claro, é algo que está moi arraigado, estuvo máis arraigado na, na vila, na elaboración da, de todas as, as casas, uh -huh. non de unha maneira tradicional, as xente elaboraba as casas deste tipo de doces. Uh -huh. Aí na coxe xa se perdeu, a xente, eu creo, que menos, pero... Bueno, eh, sí que se mantén ainda esta, esta tradición Sí, sí, sí bueno, Y entonces eu falaba precisamente de Non somente de doce, sino que ademais estades Moi relacionados coa cultura Acaba de mandar a Fundación Vicente Risco De que participades con ese premio de Que, que, que, que, uh -huh. que está convocado Este último premio de, para, para Xunto con eles tamén patrocinados O polo menos estades a, a favor dela de Pero tamén vosotros facedes algo moi interesante Como no, no, no aspecto da, De cultura, posto que Hai pouco fixestes des unha cousa moi relacionada co, co cos bombós ameñeando a Ciclomanzano. Sí. Sí, sí, este un bueno, é pues... que tamén que estamos moi moi orgullosos, non? Eh, porque con ese matido que falábamos de sempre arrimarnos un pouquiño mundo da cultura e de sentirnos arrubados por ele e tamén absorber un pouquiño desse dessa xente creadora. Pois, pues, como así, os crofas son nos unha cousa. Non se un día que ele se nos achegou, nos propuxo aí unha cousa. Uh -huh. E, eh, eh, bueno, ao final, le vamos a cabo esta... En gran medida, nesta... Ele fixe unha uh -huh. exposición de sete décadas de, de traballo eh, como escultor. Uh -huh. eh, en Ourense, nunha en exposición. En, eh, para inauguración, pois, pues, xemos unhas figurinhas que nos pasaran o seu uh -huh. día. Unhas, unhas cariñas. E fixémoslas en bombón uh -huh. Don él sí, agasallou a paciente sí, que iba a ver esta exposición, esta exposición con estas estas cariñas E uh -huh, a verdad uh -huh. que claro nos foi, bueno, a, a nos gusta nos hacer este tipo de cousas que se salen un pouco do, do puramente comercial uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí. Pero, pero estades nun sí. proxecto que continuará con, con ese asunto non? Uh -huh. Me parece a min Si, sí, ahora mismo, aparte Bueno, isto ainda non saíu, é un pouco bueno, casi primicia, non? Claro. Hai poquinha xente que sabe ainda, pero sí que é un tema que en Tronca aparte está apoiado por eh, por unha linea de axudas de, de innovación no diseño eh, da xunta de Galicia uh -huh. eh, que ten que ver con pro produtos innovadores, non? E eh, uh -huh. aquí estamos a falar tamén de certos escultores, de escultores de primeira liña, uh -huh. eh, entre eles Tacisco Manzano, é eh, un proxecto de, de producto gastronómico que eu penso que vai a que vai a ter, bueno, pois pues, uh -huh. por lo menos vai ser moi interesante de ver, de contar e por supuesto de, de probar. Claro, uh -huh. claro, claro. Parte... Non gusto contar moito máis aínda, no, no, pero... porque no, eu, estamos en defensa. Eu quería quería querí facer hincapié en que a cultura continuades ah, con ela, eh. además tamén por mm, ou polo menos tades a da poesía que tindes que, nas que participaste des, con eles, non? Si, sí, que a poesía temos unha que hai aí unha, unha historia mm. eh, que, bueno, cabemos É dicir, eu, no, eu cando me puxe un poquinho ao frente, despois, unha segunda ceración empezaron os meus pais eh, pois un pouco intentei recopilar Eh, información sobre os doces de, de vida, non? Que, uh -huh. Bueno, hai referencias dos mil eitocentos e pico, non? Que falan sí. de que cando pasaron as tropas de Napoleón por aquí que, uh -huh. pois, a moita xente se adicou a elaboración destes de doces, uh -huh. para sobrevivir un pouco, non? Como fonte de, de ingresos. Uh -huh. E eh, a mí había aí unha que me gusta moito, que no poema de Curros Enríquez, uh -huh. unha boda en Eñibó, eh, que fala que ten un pequeno texto que fai referencias a Mendoa Dallari. A Mendoa, uh -huh. sí. A Amedo alaripa, se me imagino como esta señora no conocerá es Amedo del Pico. De Pico. Es una amendoa muy bonita que está recubierta con un con, con azúcar blanco, uh -huh. muy laboriosa de hacer, pero que es muy bonita, ¿no? Y sí. él se me daba como a estrellas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Eh, y bueno, parece muy muy bonita esa manera de, de transmitir algo que tenga un valor, uh -huh. no, un valor cultural, de tradición, una vida eh verlo metido en un poema aparte de amo de o de Curroso Enríquez, pois, pues, bueno, para a min tamén se puxou un... Bueno, pois pues isto hai que darle... E, bueno, pois pues, sempre temos máis relación por cercanía con outra... como o mundo da, da cultura. Bueno, o pai, a familia do meu pai vivió en, en Iria, sí. en Iria-Flavia, eh, en nos eh, sí. en nosa aquí o Gradoiro, onde primeiro empezamos a laborar na la vila, pois pues, estaban a parte atrás da Fundación Vicente Risco. Sí. Entón, hai todo aí un cúmulo de cosas que a min, de unha maneira... <risa> Eh, casi calada me eleva hacia eso ¿no? claro <risa> bueno. eh, lo que falaba de decir sí, que colaboramos también con, con una editorial La Iquira Vida, La Aricana, Aira las Letras Aira eh, eh, Aira las Letras y Chama en un selo editorial uh -huh. que se ha llevado yo pienso que llevará 12 de ¿eh? años eh, ya editando publicando, sí, sí Eh, esta idea de porlle un nome a unha colección de poesía feminina, uh -huh. eh, pensando en que a miña nai como xeradora deste de proxecto, foi uh -huh. pues era unha militadora tamén empoderada con seis fillos, uh -huh. eh, que sorritou todavía, a vida, eh moita trabajadora, pois pues propúxese un nome a colección eh, de de Fina Rei. Si sí, no y, uh -huh. eh, bueno, pois pues nos encantado, Habrá que van catro publicacións. Uh -huh. Esibaliza Espininoza de, de Charro López de Lorena Conde Sol Mariño, Uh -huh. e, eh, eh, bueno, nos encantado e ser orgullosos, a verdade de, de que isto seja es así Pois pues eso, eso, eso felicitación se moitos parabéns, porque non todas as empresas son capaces de manter a cultura o carón do seu traballo sí, um, sí. Pues, buscan sempre que a empresa floreza pero tamén darlle nome a poesía é importante, eh, bueno, pues patrocinio, a mellor entre comillas porque que non é moi grande o, o, que non, non é o que, a mellor, se, se precisa pero a verdade é que non todos todas as empresas están concienciadas con respecto a eso non? Por iso digo eu que como non vai entrar ben a poesía claro, se ben... lle poñemos chocolate ao lado? <risas> Ou un bombón? Ou... O, os amendoados da Llerí Os amendoados, bueno, xa Por, por descontado E a tarta real Uf, uy. Bueno, o, o, Por certo, xa que estamos falando De Finarric, podense meter nunha páxina Que tendes, non? A páxina de internet Que eh, Onde po, poden pedir precisamente Os vosos productos, porque tendes unha tenda Online, non? Si, sí. si, sí, sí, sí, vendemos eh, A través de tenda online eh, sí. Bueno, seguimos principalmente ao en todo o territorio uh -huh. eh, nacional e, eh, eh, bueno, encantados de, de enviar hai moita xente que nos coñece porque son de aquí, viven fora ou que pasan por aquí, uh -huh. coñecen ou a través de tendas que hai e eh, van recoñecendo o producto e, eh, bueno, sí que, sí que facemos esta, esta labor que, en final, é, é lo que vivimos sí. tamén, no? nos seguimos a loitar intentando manter tamén estas dúas partes, non? hai unha parte que é máis tradicional uh -huh. que son os doces os que falabales Pero isto xa hai unha parte que é máis innovadora, mm. que vou xa facer produtos un pouco diferenciados mm. que non estén no mercado dunha maneira moi clara ou moi repetitiva, mm. non, eh, eh, diferenciarnos tamén con ese matiz que nos dá o feito de ser artesanal. Si, sí, si. Sí. Eh, mm. pois, así nomear algún porque me parecían moi curiosos para que a xente que está escoitando eh de pues, ¿No? eh, valores, pero por exemplo, facemos unha ostra mm. eh, que se elabora a Eh, que está reteado dun dun plan de arrendo con a con a uh -huh. reducción de albariño que leva uh -huh. súa perna, aina cara de azul, é decir, é un producto moi moi bonito, tamén uh -huh. moi bo desde do punto de vista organoléptico, pero pero realmente cando ves te pois pues, aprende un poquio, non, pola polo acabado, polo polo traballo que dá, non? E eu penso que hai eh cousas que se comercializan a gran escala que a, que non poden que non poden chegar ao mellor a A, o, o punto de elaboración que faremos é ¿no? que nos sobrou a que artesana e a nosa maneira sí. Eu de... outra cousa que tamén eu quero destacar de, de vosotros que tamén unha caixinha de, de, de, de madeira de castaño co, con certificación de origen ah, que, que, sí. que, que inclúe bombós de cinco sabores diferentes Si, sí. ¿no? sí, sí, entre el estado un con flores naturais ¿ves? Esto aínda que se fai casi sobre pedido, no? máis unha uh -huh. obviamente online, así si que xa facemos sobre pedido, então si que vos se poden personalizar. Uh -huh. eh, eh, bueno, esta é unha ou so, as caixas de mádiga son procedentes de moitas case sostenibles, porque uh -huh. é tamén outras nosas eh, creencias e pensamos que <risa> unha necesidade, non? Uh -huh. A hora de, de estar neste mundo, non, de manter o con nuestro entorno el mejor posible para, para las próximas generaciones. Claro, eh, sí, sí. Todos procuramos escapar siempre de la endoplastico. Sí. Ah, claro. Hablamos, eh, claro, claro. ahí a ver, es que no es posible, pero siempre que podemos, pues nos vamos hacia o, o cartón, la no. madera. Sí, sí, sí, eh, sí, sí. sí. Bueno, pois pues intentamos ser o máis respetuosos co, co entorno posible. Que ademais podense personalizar, que, que <ríe> se poden se, se fai un agasallo podense poñer o nome da persoa ou o nome do Sí, se for sí, para un bautizo, para unha comunión, para unha celebración especial, poden ir para pues, a novia, si sí, si, sí. artesanais, <ríe> non vexas ti. A mí met, me, Miguel, a min metes me hai unha pastelería. Uh -huh. Ya seguro que me pinchas fora. En dos minutos Nada, que va, que va Fina... Estás que invitado a pasar un fin de semana e A comer o que queira Fina rei Fina rei En Gallariz Que, bueno, pois pues, A parte dos doces que nos mencionaches Tamén os, os bombos E os, os chocolates de diversos sabores Tamén, Sí ¿no? Si, sí, bueno, facemos Elaboracións moi transversais uh -huh. Facemos tamén unhas Eh, bueno, chocolates, eh, uh -huh. que este novo proxecto que falámos antes ten moito que ver co, ese con chocolate recheo. Uh -huh. Eh, tamén galletas, Esta galleta típica uh -huh. o tradicional de, de nata. Uh -huh. que tamén vai envasada en nun, nun envaserio degradable uh -huh. que levan as sementes para, por unha planta uh -huh. e, bueno, sempre estamos dando volta a cabeza sí, para fazer sí. cousas que se salgan un buguiño do, do normal e que a xente po pues, se sorprendaamos ¿no? que a nosa labor é yes. presentar cousas un poquiño diferente ¿no? antes da noiva <risas> para reggalalle a noiva <risas> eh, eh, temos un produto que a amén amén gusto moito facelo eh, porque a, que é unha flecha de chocolate Uh -huh. eh, que le va tamén un poema un poema bueno, de amor no, eh, no, que no sei o caso, eh, inicialmente escribiu Yolanda Castaño oh, que recente pues. premio nacional de poesía correcto lo que estou moi orgulloso después tamén con Estivali Espinosa, Carlos daira uh -huh. es decir cada ano vamos cambiando o poeta que nos escribe o o poema, uh -huh. pero bueno eh, a mi no resulta sido un, un ensayo moi uh -huh. original ¿no? eh, unha maneira de De regalar algo un poquinho diferente uh -huh. Claro, claro non, non diferente, regalar algo De fina a rei Exactamente también, también. <risa> Que é <que> o nome <risa> que, que, que estamos. E xer... unha vez que estás Saboreando esos doces Como pode ser un bombón Unha galleta e todo isto Estás saboreando a llariz Ah claro, porque son produtos unha pregunta o, o, o cacao, o, o chocolate o cacau que, que empregades mm, mm, eh, elixido por dunha forma moi, moi especial tamén non? Si, sí, eh, a que dentro do mundo do, da comercialización do, uh -huh. do, do cacao uh -huh. eh, hai moitas calidades então claro, nos aí faremos un esforzo para que uh -huh. se chocolates de boa coberturas de boa calidade cobertura, estamos aí uh -huh. con un proxecto para e eh, poder transformar ¿no? o cacao desde orixe que xa se uh -huh. así poñéndose moi de moda e pensamos que era moi interesante. Uh -huh. eh, eh, vamos a ir a ver hasta onde chegamos aí con iso. Eh, Para podersea coller a semen, que a a, a faba do cacao uh -huh. e transformala, uh -huh. porque aí podes aportar moitos sabores tú Controlar tú o que queres, elevá-lo uh -huh. hacia onde queres, é moi interesante. Desde o uh -huh. principio, claro, claro. Claro, claro. E as castañas tamén non, non, non traballades aí no laboratorio para, para conseguir algúnha cosa? Porque aí estádes rodeados precisamente de boas castañas, non? Sí, claro, aquí en Orencia hay dos empresas que sí. que transforman castaña marrón glacé, eh, pero bueno castaña es un producto aquí que aparte en esta época estamos todos rodeados de, sí. de castilleros ¿no? sí. una castaña, unos caminos casi sí, sí, eh, sí, eh. sí, por ejemplo puedo decir que tenemos un, un turrón dentro también de un de que son también de, mm. de autor pues tenemos un turrón de marrón glacé eh, que lleva este producto a castaña como, como fundamental, lleva a castaña Ajá a castaña entera dentro ou semia entera é uh -huh. un produto realmente sorprendente ¿no? que non se ve moito mercado uh -huh. e procuramos tamén chegar a produtos que son de cercanía dentro das de uh -huh. posibilidades uh -huh. e eh, mantendo certa estandarización uh -huh. pues, pero que se sean de cercanía ¿no? ah, sí, sí, sí. hoxendía estamos a traballar con leite ecológico aquí uh -huh. de aril, uh -huh. eh, bueno podemos procuramos chegar a todas estas cousas que están cerca que sabemos que son boas E, que, e apoyarnos nela no? porque é un pouco como o mundo da cultura final retroalimenta entre todos no? eh... é unha maneira de, de protegernos e ponernos en valor Sí, señor Unha cousa que é importantísima é dar a conhecer a todos os nosos e seguidores a Pastelería Fina Rei que é un representante do 12 en, eh, en, en, en, en eh, dicir en Galicia. En É eh eh, máis bueno, en Allariz. Claro que si. Sí. Pódense poñer en contacto con, vos, con vosotros na páxina web, eh, poden pedir os produtos, que ao a mellor chegará a unha cantidade determinada, seguro que hasta non cobraden ningún o transporte. Sí, sí, hoxe en día hai que ser competitivos e eh non sei, penso que son 30 euros a partir de 30 euros teso, pues, ves, son gratuito a claro. idea é que a xente prove o producto que lle guste que repite pues, para aí, a verdad que para para Cataluña, a verdad que van, vai moito hai soli... <risa> <Hay> solicitudes <risa> logo entón hai solicitudes tamén hai unha parroquia grande que, <risa> de allí, que se foi para aí <risa> no, Entonces, no. final, esta transmisión La, a, <ríe> no, si no nos probaron nunca, que me pregunten a mí. <ríe> muy bien, muy bien. Bueno, que... Que agradecemos moitísimo Miguel este, esta pequena conversa que tivemos hoxe pero que como xa temos o teu contacto pois cando sí. veña algún evento especial nese proxecto que futuro que, eh. que estades traballando tamén cando este a, a piques de producirse pois volveremos outra vez a falar contigo e agradecemos xa moitísimo que, que que nos tiberas en conta por certo, como non somos talismán para as persoas que entrevistamos xa sabes que ides ter moito éxito xa non estou preparado ¿sí? eu dar vosas gracias a vos pola vosa movilidade, polo interés evidentemente, espero vos aportado alguma coisa por la, e, e tamén, polo que a me toca de maneira empresarial vos a vosa labor porque, ainda que hai que non somos podesco non, non somos escoita de maneira normal non, algo que entres a unha na rede ou así mm -hmm. e, a labor que seguramente le vai disociendo todos estes decir este, na defensa da nosa cultura Pues, amigo, me agradecido e o ánimo para que non pare nunca. Moitas gracias a ti. Que saibas que o programa reemítese mañá precisamente a partir das 3 da tarde en Radio FNE. Radio FNE, así que vai falar a dereita. Un aperta grande e <risas> hasta outro momento. Hasta. Un aperta grande. Bueno, o con, con este amigo noso. Miguel Mosquera damos fin o noso programa, non? Finalizamos o programa de hoxe desexándolles que teñan unha feliz semana e o vindeiro xoves outra vez dúas oriñas de radio en Galegos. Exactamente. Galegos no vais para E teñan en conta que isto é Radio San Boi Galegos no de Radio San Boi e a ser felices e andar a modiño dei que o xoves que ven.